Торшки, кахлі, миски, покришки, глечики, кухлики. Та я ж кажу, нема того на світі, чого не було на тому ярмарку. І якби грошей досита, то накупив би усього та їв би цілісінький год. А що ще обіддя, Колись, вія, двіла, люшні – були й свити простого уразівського і мильного сукна. Були кожухи, усякі пояси, шапки, і козацькі, і каплоухі. Був і дівчачий товар. Стрічки, скіндячки, серги, баєві юбки, плахти, шиті рукава і хустки, жіноцькі очіпки, серпанки, запаски. Кораблики, рушники, ішиті, із з мережками, щітки, гребні, днища, веретена, сіль товчена, глина жовта, запанки голов'яні, персні, черевики. Аж утомишся розказуючи, чого то там не було. А промеж такої пропасті товару, що то народу було? Крий, мати Божа, ще трохи чи не більш, ніж на Воскресенні, у вутрині, як Христа дочитуються, або на Йордані, так що й протовпитись не можна. Той купує, той торгує, той божиться, той прицінюється, той спорить, той товариство склика, той на жінку гука, ті лаються, ті йдуть могоречі запивати». Жіноцтво щебече. Усі разом розказують, і ні одна не слуха. Старці співають лазаря. Кобили ржуть, колеса скриплять. Той возом їде та кричить «Поглину! Поглину!». А назустріч йому викрикує «Погоршки! Погоршки!». Діти, погубивши матерів, пищать. Там скавучить собака. Там придушили порося, вищить на весь базар. А свиня хрюкаючи пробирається по народом. Там перекупки хватають за поли парубків та школярів. «Ходи сюди, дядюшка!» – кричать. «Візьми в мене паниченьку!» «Ой, бублики гаряченькі, з мачком! Ой, паляниця легесенька, тільки що з печі!» «Та-та-та-та-та-та-та!» Та й не розбереш, що вони там і кричать. Бо усюди гомонять, стукотять, кричать, точнісінько, як у млині, як на всі меле і товче. А там чути скрипка гра з цим балами. Матвій шпонь та продав сіль, розщитавсь і грошики вчистив та й найняв троїсту і водиться з нею по ярмарці. Вже й шапки катма, десь кинув її на когось та й відбіг. Іде й співає, а де калюжа тут, і вдарить тропака. Забрискався, захлюстався, еге, та не мішай йому, він гуля. У одній руці пляшка, а в другій чарка. Кого не зустріне, пий, сучий сине. Дядюшка любєзний, пий, Матвій Шпонь гуля, пий у його голову, щоб ти подавився, будь здоров на многії літа. Вип'є і поштує його, коли той не схоче, так додолу горілку вильє, а його лає, лає, та й стане другого поштувати. Оце ще не зовсім допив з пляшки, зараз пляшку об землю. І гука, шинкарю, подавай шпоню знову, музика, грай. Та й пішов далі, йде і побачив діхтярів. Шубовсь у шарі твас з чоботами зовсім і кричить: Діхтярю, не журись, шпонь відвіча грошами, та й викине йому з кишені повнісіньку жменю грошей, а сам знову кричить. «Не не мішай же! Музика, грай!» Та й стане хлюпатись у дьохтеві, як мала дитина у калюжі. Що-то як чоловік у щасті та у радості. Чого-то він не видума, нічого не жалує і ні об не жалкує. А там чути ведмідь реве і танцює, а циган викрикує. Ану, Гаврилку, як старі баби п'яні валяються! Циганка ворожить та й приговорює. І щасливий, уродливий, чорнява молодиця за тобою вбивається. Положиш п'ятачка на рученьку, усю правду скажу. Циганчата танцюють халяндри та кричать не своїм голосом, мов з них чорт лика дере. Старий циган туди ж з своєю шкапою, знай, божиця, і жінкою, і дітьми, та проклина свою душу і батька, і матір, а усе за тим, щоб стару, сліпу, сапату і з вибитою ногою кобилу продати замість молодої здорової. Та як обступлять нашого брата циганське навождєніє, так не знаєш, що й робить. Як напустять мару, так і сам бачиш, що шкапа трьох деніжок не стоїть. Та тільки дивишся, та лупаєш очима і не знаєш, куди від них дітись. Той божиться. Другий суне тобі у руку оброть шкапою. Третій тягне з твоєї кишені хустку, де гаманець з грошима зав'язаний. А сей вже й здачі дає. Та усі гуртом волочуть тебе під ядку могоречі запивати. Та що ж я кажу, поки схаменешся, дивись, хотів своє леда що продати, а прокляті цигани усунули тобі у руку таку патикку, що й скіпками гидко узяти. За таку ціну віддали, що можна б була і вола купити. Та ще ж за мої гроші і горілку купували і пили. А далі Замість дяки у вічі насміялись. Шкапа твоя, кажуть, трохи чоловіче недобача. Так купи їй окуляри та й почепи на вічі, як паничі у городі носять, то ще потягне. От таке то там було, що й розказати усього не можна. І усякий народ, хто там не був, що йде біля того солдатського патрета, усяк шапку зніме та й скаже або «Добрий день», або «Здрастуйте, господа служба». А служба – нічечирк, стоїть собі гарненько, і пальцем не кивне, і очима не поведе, і усом не моргне. Таки ніхто-ніхто не вгадав, що то намальований. А Кузьма Трохимович, сидячи у своїй ядці, бачив все є все та й дума. Добре наше діло. Побачимо, що далі буде. Аж ось де узявся солдат. Та вже справжній солдат і живісінький, як от ми з вами. Ходить він по базару, визира, визира, і вже один рушничок у молодички скупи і вчистив, і у кишеню запакував. Стягнув у Чугуївської перекупки бумажну хустку, таку, що гривень шість стоїть. Відрізав з воза і вінок цибулі, і зараз за півціний продав. Та усе так хитро та мудро зробив, що ні жоден хазяїн і не счувсь. Далі прийшов, де груші продають, бачить, що при возах самі хлопці. Та й ті роти пороззявляли і дивляться на ведмедів. Він таки і положив руку на мішок. Ніхто не баче. Потягнув його до себе. Ніхто не баче. Положив гарненько на плече. Ніхто не бачить Та не озираючись, і чкурнув, куди йому треба. Аж ось Кинулось хазяйство, бачить, що москаль без спрося узяв повнісінький мішок груш та й преч його, мов, своє. Разом гукнули на нього та й побігли за ним у догоню. Нехитрий же й москаль, чим би навтікача, а він йде собі, любенько, мішок з грушами несе, та й могиче собі підніс пісеньку. А тут його за мішок сіп. нащо ти груші узяв, всякий такий сину?» Питаються його у один голос. «Стоїть, сердека!» Очі вивалив, мов баран. Далі озирнувся, та й каже. «Нє та ваші груші ста? Адже ж не чиї, як наші!» А він як крикне на них. «Ах ви хахли без мозглії!» А зараз лаятись, щоб то перше розпитати, та тогді б же лаятись, скільки хотів. А чим ви, каже, мені тагда не сказали, як я з воза мішок узяв? Та до них спинею, ви, каже, зіваєте по сторонам, а я вот ніс-ніс, да вот так окумарілся, да амуніцію потер. Вот ваш мундір запачкал». Давай сюда деньги на вичістку. Наше хазяйство, щоб то і сюди, і туди тадеш, ні приступу, та ще й лає, а далі ухватив за комір і тягне, і кричить Давай на вичистку та за параходку. Я казенний мундир патер і сапоги топтал, давай та й толкай. Наші не відхрестяться, не відмовляться, Цур тобі, кажуть, батечку, з'їла й мілась, господа служба. Осьмі собі і груші з мішком, тільки цур тобі, відчепись і пусти. «Так де? Так реп'яхом і узявсь і каже Міня чужого не надо, не хочу ваших груш, а падай моє. Що тут на світі робити? Іще таки подумалися, як так, щоб вивернутись. Хотіли йти до волосного правління. «Так москальчі й співа! Вон моя команда!» Та й показує на солдатський патрет. «Пойдемі к ньому!» Наші бачать, що не переливки. «Страшно!» Кинули йому п'ятиалтинного. «Так ні! Веди до ятки!" Постав за проходку кварту водки. Нічого робити. Поставили, аби б відчепився та не вів до солдата, що з ружжем стоїть. Як же опісля розслухали та роздивились і вгадали, що то солдат мальований, так аж ополи вдарили руками та фіть фіть посвистали та й пішли до возів. А Кузьма Трохимович у своїй ядці сміяв-сміявсь, що аж качається. А далі каже «Ох!» Та й сів, зложивши руки, приглядатись, що ще буде за кумедія. Уже було геть-геть. Ось і дівчата зібрались йти на ярмарок. Бо усе піджидали, щоб порідшало народу на місці. А то, як у тісноті... Так думали, що їх не так і розглядають. Ось і тягнеться низка їх. Та усе на підбір. Одна від другої чорнявіша. Одна від другої краща. Порозряджувані так, що, господи! Середня сонечко пригріло. Так воно й тепленько. От вони і повихоплювались без свиток. В самих баєвих червоних юбках, що так, як мак цвіте. Скиндячки на головах усе похарківські положені, коси у дрібушечки позаплітувані і жовтими гвоздиками та барвінком позаквітчувані. У сорочок і рукава, і ляхівки повишивані та повимережувані, на шиях намиста у кожної разків по десять, коли ще не більш, аж голову гне. Золоті дукати та срібні крести так і сяють. Плахти картацькі, запаски і шовкові, і коліщаті, пояси каламайкові та усі як одна у червоних черевичках і у білих та у синіх панчішках. А за ділом же вони й вийшли? А як же? Витрішків купувати, та щоб чи не пожартують парубки з ними? Вже звісна дівчача натура, хоч у панстві, хоч у мужицтві. От ходять по ярмарку, дещо собі вигадують і регочуться. Як одна зирк, та й каже нищечком «Дівчатка, дивіться, у нас постой, солдати!» «Врешеш, де ти їх уздріла?» – питаються і розглядаються усюди. Онде, онде, біля діхтярної лавки стоїть з зоружжом калавурний. Так і є, гукнули усі, та й почали щебетати та сміятись. З місця на місце переходять, та одна-одну пха, то буцім спотикаються. А самі, знай, озираються, та як тії пави вихиляються, щоб солдат до них озирнувся та зачепив би котру. От тут би їм і лахва, тут би вони й стали його розпитувати, чи тут проходом, чи постоєм. От тут і сказали б йому, щоб з товариством приходили до них на вечорниці, бо вже вони дуже давно бачили, що путнє, а свої порубки остили і обридли. От і визвалася з них до Маха, та й каже, а тривайте лишень. Я піду по біля нього, та вже ж не я буду, щоб він мене не заняв. Ось дивіться лишень. Та глядіть, коли треба буде, то відкликайтесь до мене. От і пішла, буцімто то й не вона. То сюди, то туди озирнеться, то пісеньки підніс собі мугиче, то хусточкою помахує. То нахилиться підв'язку підв'язувати. От вже і до солдата доходить, та неначе з ким небудь і розмовля. Де то тут шпалери та шумиха продається, коли б мені хто показав, та й заспіва собі нишком. О, що то вже за дівка! Вона не знала, як під кого підвернутись. Вона не вміла як кому пришве пришити. Ну-ну, і проворна, і жартовлива була, та таки і світу видала. Аж два годи у Харкові помойкам заробляла. Такі її вже не вчити. Усе знала. Як побачили подруги, що вона вже близенько біля солдата, а він її ще й не зачіпа, мабуть, не бачить, та й гукнули до неї разом. «А куди ти, до домахо, пішла?» А вона біля солдата стоїть і хусточкою махає та голосно і кричить. Ой, куплю шумихи на квітки, коли який чорт не перепине. А наш солдат стоїть, ні зачіпляє, ні перепиняє і нічим її не займає. Що за недобра мати, думає домаха, таки біля самісінького його йшла, а він мене й не займає. Хіба не сміє, чи що? Та вже ж вернусь ще. От і вернулася. І таки біля самісіньких його ніг іде. І впустила хустку, буцім загубила, думаючи, що солдат гукне на неї, щоб вернулася і підняла хустку. От вона тут з ним і заговорила б, і пожартувала, а там би і пішли лади. Не з чорта ж хитра домаха. Та що ж бо, хустка лежить, а солдат і волосом не двіга. Стала наша домаха та оглядається і каже голосно. Ох мені лихо, забула хустку. Коли б хто підняв та віддав, то я вже знаю, як би йому подякувала. Озирається сердешна і погляда із підлоб'я. Таба стоїть солдат і на хустку не дивиться. Нігде дома сидітись, треба вертатись. От би то і підбіга, і вижида, і каже, і говорить: от біда, лежить моя хусточка біля самісінького солдата. Як тут узяти? Я боюсь, щоб він мене не вхопив або щоб зоружа не застрелив. Підійшла. І нахиляється, і бере, то й не бере, а усе вижида солдата. Та що ж бо не на таківського наскочила? Далі нахилилась і простягла руку, неначе не ївши, а сама усе дивиться на нього. А далі, як придивилась, як зарегочеться на всю вулицю. А дівчата і відозвались до неї. А що він там тобі говорить, домахо, домахо? Кажи, бо що він говорить? Але говорить, кричить домаха, та стільки зря відтіль, та за сміхом і слова не вимовить. Що? Що таке? Що він тобі сказав? Обступивши дівчата, домаху в один голос випитують. Еге, що казав, каже домаха. То не живий солдат, то його парсуна. Я! Йо, крикнули дівчата і підбігли розглядати. Аж справді, намальований. Реготались, реготались, вигадували дещо, та й пішли геть по ярмарку. Асеє, чувши, і багато дехто підходили вже не боячись. Розглядяться, роздивляться, та й кажуть. Так і є що намальований. Та й підуть собі. Посміявшись, цього добре, Кузьма Трохимович далі подумав, що вже пора знімати свого солдата та укладатись на віз і чухрати додому. Аж ось почув крик, галас, тупотню, регіт, пісні, сопілку. Там мерщий і присів у ядці. То наступало паруботство. Шевчики, кравчики, ковалі, свитники, гончарі Ізо всякого ремесла бурлацтво Наньмити від хазяйства, батькові сини – Зібралися на ярмарок погулять. І ще зранку хто попродав свій товар, а хто покупивши чого кому треба і попивши могоричі, тепер, попідголювавшись любенько, понадівали хто нову свиту, хто китаєву юбку, хто ще батьківський, хоч і старий та жупан, попідперезувавшись шпетненько хто каламайковим, а хто й суконним поясами. У тяжинових штанях понадівали на підголені голови шапки козацькі з решетилівських смушків, то з червоними, то з зеленими, то з синіми вершками, у юхтових чоботах з підборами, а хто й у шкапових та так повимазуваних, що дьоготь так з них і тече, а підкови трохи не нап'ять. От, позакручувавши уси, йдуть лавою, збоку на бік перевалюються, руками розмахують, люльки тягнуть, та ще є голосу, аж кривляться та жмуряться, співаючи московські пісні. «При даліності стояла!» І де йдуть, то так від них люди й розступаються, бо вже не попадасть їм на дорозі ніхто. Чи перекупки з коробками, чи москаль з квасом, чи сліпці з поводаторем, чи стара баба, чи дівка молода їм назустріч. Нікому нема розбору, не вважають нікого. Так усякого прямо лавою і пруть, і мнуть, і з них валяють. А самі й байдуже, неначе й не бачать нічого, буцім то й не вони. Оце сто вони, заздрівши дівчат, потягнули за ними, щоб так стіною на них і наперти. А як вони розбіжаться, так тут і ловити, і пожартувати, і поженихатись. Звісно, молодецьке парубоцьке діло. А що б їх хто міг зупинити? Ну-ну, кусала така. Вони усею громадою не раз і самому писарю давали такої пинхви, що на силу прочухавсь. А десятські так-так від них і ховаються по бур'янам та за плотами. Так тут вже нічого, усяк їм поважа. Нехай, каже, хлопці нагуляються, більш коли лиха не нароблять. От ідуть, і як накинули воком на дівчат, і пішли побіля мальованого солдата. А їх ватажок, терешко-швець, Зняв перед ним шапку та й каже, «Здрастуйте, господа служба!» Тут як зарегочеться народ, І перекупки, і купці, і ті, що при возах, Та як крикнуть на нього, «Тю-тю, дурний, та да то не живий, то намальований!» Хіба тобі повилазило? то оглашенний, не розбере. Напік же пан Терешко Раків, як і сам розглядів, що справді солдат намальований і що увесь базар з нього глузує. Тепер, дума Сердека, не буде мені просвітку, будуть мені сміятись і через це я не знать, що будуть прикладати». Йо-не-йо, що -йо. тут мені на світі робити? Стоїть, зажурившись, та й дума. А далі схаменувсь, зареготавсь, та й каже. Будь сім я й не бачив, що все не живий, а що все тільки патрет. А поклонився йому за тим, щоб подратувати з маляра. Чи так же то малюють? О, бодай його Мара малювала. Цей сліпий розгледить, це Патрет, а не живий чоловік. Хіба тут були такі дурні, що приймали його за живого? Не знаю. Тьфу, чорсь знащой наляпану. Дивіться, люди добрі. Хіба так ш'ється чобіт? Я швець на все село. Так я вже знаю, що халява ось як бува. Та й став пальцем по патрету надряпувати. От і в підборах брехня, та й підйом не такий. Та такий усе не так, цур йому. Подйом, хлопці, дальше. Намалював вже якийсь дурень. От і пішли своєю дорогою. І Терешко дуже радий був, що спокутував із себе біду. Та й закрутив же носом наш Кузьма Трохимович, неначе тертого хріну понюхав. Збіса, бо йому досадно стало, що увесь ярмарок і що то на місці народу було таки, мабуть, душ з п'ятдесят, коли іще не більш. Та усі, що до єдиного, усі не пізнали, що солдат намальований, а думали, що живий. А тут, чорт його зна, від кіля узяв швець. Та закепкував його роботу нінащо. Все вже, каже тобі, курам буде насміх. Я таки, правда, об чоботах не дуже й доглядавсь, може, воно щонебудь і не так. Я тільки й старавсь, щоб йому твар, і щоб він увесь і мундер, і оружо, щоб так було, неначе живе, а об чоботах і байдуже. Бо не думав, щоб хто вже туди став пильно доглядатись, де й нужди мало, і куди не всяк і дивиться. Нехай же так буде, як швець казав. Перемалюю, щоб і його уконтентувати, і щоб ніякого хвальшу не було у моїй роботі. Виліз із своєї ядки, достав палітру з красками і пензель, підмалював, як там швець надряпав, та й у п'ять поліз, та й каже, нехай підожду, поки краска підсохне, а там і вбиратимуся додому. Тепер швець не скаже, що не так чобіт намальований. А ж гульк, терешко з парубками, не догнавши дівчат, вернулись на уперейми і йдуть у п'ять побіля солдатського патрета. От один парубок розглядів його, та й каже… – Дивись, Терешку, маляр тебе послухав. Бач, перемалював чобіт, як ти сказав. – Еге, іще б той не послухав, – сказав Терешко, підсунувши шапку на саме тім'я і узявшись у боки. – Я же силу знаю, і зараз побачу, що не доладу, А як йому й досі досадно було на маляра і на патрет, що через них йому люди сміялися. От і думав ще таки, занехають, щоб маляра збити з пантелику. І щоб народ думав, що він велику силу у малярстві зна. Посвиставши й каже. От і сього не втерплю, скажу, бо вже бачу, що не так. Чоботи тепер як чоботи, як я навчив. Так мундерне туди дивиться. Треба, щоб рукава ось так. А зась не знаєш, обізвався Кузьма Дем'янович з своєї ядки. Швець, знай своє шевство, а у не мішайся. Як же зарегочеться увесь базар, слухаючи сюю комедію, і що Кузьма Трохимович так і відрізав терешка шевця. Як підняли терешка на сміх, Реготались з нього, реготались, Та так же то, далебі, Що не то, що аж за річкою чути було. А терешко зостався, мов облизаний, Та як потягне, не оглядаючись, Та аж забіг, не знать куди. Кузьма Трохимович, тихенько собі посміявшись, та зібравшись з патретом і з усім своїм крамом, поїхав до свого пана та по уговору грошики й горілочку з нього счистив та й прав. Ярмарок розійшовсь, тільки вже Терешкові ввірвалась нитка верховодити хоч на вулиці або на вечорницях або у шинку. «Тільки що забалян трасить!» А тут йому хто-небудь і відріже. Швець знай своє шевство, а у кравецьтво не мішайся. Та так язик і прикусить, і вже ніче черк. От і вся.